Titulálod magad reformer, inspirál dinamit. Fejtsük ki, a reformert még valahova teszem. De te hova teszed önmagaddal a kapcsolatban? Én mindenben szeretem az újat meglátni, és az innovatív változásokat beletenni. Folyamatosan az tartó tanulásban hiszek, és a változások szépségében. Annak idején értekeztem az örömtáncosokkal. Te is táncolsz. Ezt a reformer vagyságodat ezt a táncban is kifejted? Mindenképpen. Magyarországon kb. 30 éve tanítok, vagy foglalkozom különböző korosztályú gyermekekkel. Ez véletlenül jött az életemben, én soha nem táncoltam, énekzenei általános iskolát végeztem, és hat évig zenét tanultam zongorázni pontosabban. Amikor felnőtt koromban külföldön, kellemetlen helyzetbe kerültem, mert nem tudtunk társas táncolni, akkor a férjemmel úgy döntöttünk, hogy megtanuljuk. Hm. És valahogy úgy alakult az életünk, hogy az a csoport a tanártól nem tudta átvenni, de én valahogy meg tudtam, át tudtam adni mosolyal, meg tudtam tanítani, és nálam landoltak a konyhában. Amikor egy órán elmondtam a fiatalembernek, az óravezetőinek, hogy... Lehetne egy picit jobb, egy kicsit energikusabb, egy kicsit hangulatosabb, egy kicsit örömtelébb, akkor ő nagyon-nagyon meglepődött rajtam, és azt mondta, hogy ha én ilyen jó vagyok, és okos, és tudom a tutit, akkor menjek el szépen oktatónak. Így kerültem én felnőtt feljel, fiatalok közé, táncoktató két éves képzésre. Ott én találkoztam egy olyan számomra nagy példaképpel, Késmárki Kálmánnal, a híres Késmárki Marikának a testvérével, aki még a 70-es években Magyarországról diszidált Németországba, és Késmárki Kálmán is ott futott be nagyívű karrier tánc tanítással és egy tánciskola létrehozásával. Ő tanított engem ebben az iskolában, táncra és divattáncra. Egy olyan példakép volt számomra viselkedésben, táncban, emberi vonalakban, hogy elmondani, Mondhatatlan. Ő is meglátta bennem a, az azonosságot vele kapcsolatban, és felvetette, hogy segítsek számára a tánciskolát elindítani, a kezdőcsoport legyen az enyém, ő pedig a haladócsoport. Nekem akkor volt az én lányom, egy éves, két éves, és nem tudtam ezt folyamatosan bevállalni. Nem is éreztem jól magam benne, a családom fontosabb volt, és egy év után abba hagytam. De Mielőtt az egész lány... életedet elmesélnéd egy szuszra, megkérlek arra, Ingen. hogy egy picit beszélgetőssé tegyük ezt az értekezést, inspiráló dinamit vagy. Ez alatt mit értünk? Tehát beberobbantál közösségekbe, helyzetekbe? Én nem berobbantam, én folyamatosan kerültem helyzetekbe. Először a lányom által az óvodában, Utána az óvodások továbbmentek általános iskolába. Ez, ez is mit jelent, tisztak. hogy az óvodában helyzetbe kerültél a lányoddal? Igen. Ez mit Volt egy tánctanár aki elhúnyt. Az óvodavezető tudta, hogy nekem végzettségem van, és felkérte az óvitáncnak a vezetésére. Amikor az óvodénik meghallották, hogy ki jön, akkor már rögtön az óvodéniket is kellett tanítsam. Továbbmentek a fiatalok, jöttek az általános iskola pedagógusai, bálok rendezvése, az én iskolámban, a Kandó általános iskolában a kerület legnagyobb bályát, bályait rendezték meg annak idején, és annak a fellépő bemutató repertoárja 98%-ban az én munkám volt. Én évente foglalkoztam 1500 gyermekkel, ez óvodás, általános iskolás szallagavató, tehát középiskolás, aztán majd később jöttek a szülők is. Tehát nem berobbontam, ez folyamatosan épült egymásra, én soha nem adom vagy nem kilincseltem engem, mindig hívtak, mert ahol én bekerültem, ott egy olyan élet indult el a tánccal, az én oktatási formámmal. Volt egy olyan iskola, ahol a tanárok lejöttek az én urámra, hogy csak lássák, hogy én hogy tanítok. Mert az már élvezett, hogy én mennyire beleélem magam, hogy én mennyire inspirálom, milyen... Különböző módokon tudok hatni a fiatalokra, és ez számukra példa volt, és ebben a reformerségem is benne volt, hogy sokszor tanultak tőlem. Azt mondod a lányod, és most kérlek szépen utazz vissza a múltadba, a te lányoságodba. Jön-e valami emlékkép? Általános iskolás vagyok, és képzeld el, hogy a kimit tudra táncot tanítok. Te tanítasz, és akkor hányadikos vagy? Mikor már tanítasz? Hmm, ötödikes lehettem, és őrsöm ős, ős, volt alsóban, hmm. és őket, méghozzá tengerész táncra. Mit csinált anyukád Tendél... és apukád? Tengerészek voltak, ha már mondod a tengerész <gül> táncosok voltak. <gül> nem, Miért van nem. ez? Én vidékről származom, Budapest vonzás körzetéből, egyszerű szüleim voltak. Nagyon sokat dolgoztak, de mindent a saját kétkezük munkájából teremtettek meg. Az édesanyám egy mandula műtét hiánya miatt gyermekkorában lebénult, és szívbetegséget kapott, tehát ő végig velem volt, amikor én gyermek voltam, az édesapám pedig rengeteget dolgozott. Persze ez egy hánytatott gyermeksors, mert azért a 60-70-es években bizonyos családoknál fönállt az alkoholizmus, nem az a fajta családkép, mint amit most gondolunk, tehát nem volt egy boldog gyermekkorom, de minden tiszteltem a szüleimért, mert mindent megtettek értem, csak ők valahogy egymással nem tudtak dülőre jutni, és ez a mindennapjaimat az én gyerekkoromban befolyásolta szép gyerekkorom volt, és nem volt szép gyerekkorom egybe, de mindennek valami oka van, és én mindenből mindig tanultam. Én tudtam, hogy nekem az életemben tennem kell, az emberekért és nekem segítenem kell, mert akkor, amikor példaképeim voltak az osztályfőnök, vagy a földrajztanárom, vagy a szomszédnéni, akkor én azt mondtam, hogy nekem fontos, hogy akinek lehet, én mindenkinek segítsek, és én adjak. Az előző beszélgető partnerem feltett egy kérdés feléd, neked, nem tudtuk ki lesz, egyeztettünk ugyan, hogy mikor fogunk értekezni, de ez azért csúszott, stb. stb. Laufer László fotóriporter kérdése a következő képen hangzik. Hogy érzed magad a bőrödben? Én kiválóan. Köszönöm. Így is fog maradni? Mit gondolsz a következő? Igen, most 18 biztos. leszel holnap, úgy hallottam, úgyhogy hogy boldog napot, Mert ezt Én kell lesz, mondani vagy. a hölgyeknek, nagyon szívesen. Szóval a következő nem tudom, meddig tervezed? 1528 millió évig? Élnye, nem, azért, 1642. Akkor? Jó. Akkor addig ez kitart? Hogy jól vagyok Minden Mindenképpen. Mindenképpen. Neked is lesz egy ilyen feladatod majd, az, hogy feltegyél, és megköszönöm, ha ezt megteszed. Egy kérdést a következő partneremnek Nem most, majd amikor elbúcsúzunk előtte egymástól. És egy másik is, te mit kérdeznél magadtól? De ez majd, amikor befejezzük a beszélgetést pici előtte. Játszunk egyet? Benne vagy? Benne vagyok. Nem ismerjük Bárom. egymást, ugye annyit említettem, hogy az örömtánc révén ajánlották, hogy jó lenne veled beszélgetni, értekezni. Szóval a játék. Kérdések? Általában azokkal tudom ezt játszani, akiket egyá szinte egyáltalán nem ismerek. Egyesztettünk párszor, de hát az nem azt jelenti, hogy ismernénk egymást. Kérdéseket teszek fel. Igen, nem, ha lehet. Ha bővebben válaszolnál, egész nyugodtan. Teljesítési kényszered van. Van, igen. Abból adódik, hogy a szüleiddel kapcsolatosan mit mondtál? Nem. Szép is, megzégéz is. Nem. nem, nem, nem abból adódik. Gázoltál át már valakin? Szándékosan sosem. Megbántad, ha igen. Ha tudtál, észrevetted, szóltak. Igen, én mindig tudok bocsánatot kérni. Mindig tudsz bocsánatot kérni. Ez azt jelenti, hogy alázattal élsz? Mindenki iránt, és a munkám iránt maximálisan. A magánéletedben, gyermekkortól egészen mostanáig volt egy olyan pillanatod, amikor azt mondtad, hogy, sőt, talán nem is egy, felállok. Nagyon kemény volt, de felállok. Voltak nehéz pillanataim, de mindig tudtam, hogy nekem mennem kell tovább és csinálnom kell. Nem szereted, ha mások irányítanak? Én egy vezető típus vagyok. Nem bírod elviselni, ha mások irányítanak. De elfogadom, ha irányít, ha az az irány számomra vagy a véleményem szerint megfelelő? Jó, nem ha látom abban Igen? a pluszt, akkor az jöhet. Ha nem, akkor nem tudom, mert hiszem, hogy az enyém a jövőbe mutató és jó. Nem kinozlak további nézőjelben mondom a kizást. Az meghatározó szerintet számodra, hogy mi a te úgynevezett nem nőklapjai, Bocs, a nőklapjától, horoszkópod? elemeztetted valaha? És meghatározó? Egy próbálkozásom lehetett. Meghatározó. lehet-e, hogy mondom, hogy mi lehetsz? Nem tudom Nem Mi lehetek oroszlán? Nem. Na mi? Na még kettő lehetőség van. Nem tudom, bika. Nem. Nem a bika, az nem te vagy. Nem, ez harmadik. Hát szűz, biztos nem, az én vagyok. Totál szűz minden szempontból. Mi lehetsz irányító? Mond, kérlek, nincs harmadik. Én bak vagyok. Ba, bak, bak? Bak hm. jegyben születtem, és nyilas az szendens. Ja, jó, írom. a már a, jó, a, a második... A ré... azért hm. ott van. Ja, jó, van. jó. O, na, mi az a szeretet szerinted? Tehát ha azt kérdezem most tőled, hogy kettős pontoljuk, milyen a szeretet után? Mi számodra a szeretet? Mit jelent az, hogy szeretet? A szeretet minden. Az éltető erő, az embereket összekapcsoló érzés a, a szeretet nélkül nincs élet, nincs boldogság, nincsen a földi létünk, és öm, talán lehet mondani, hogy az Annamáni a tánc közösség, amit én öm, hoztam létre, és folyamatosan gondozok és fejlődünk. Azt több, mint a tánca, a mi, a mi nyelvünk a tánc, talán ezt el lehet mondani. Igen, igen. És a világban szerintem a jót kell erősítenünk és áramoltatnunk, ugyanis minden tettünknek akkor van igazán értelme, amikor az jó lesik a lelkünknek, amikor egy magasabb jót szolgál mindez. És talán ez megkülönbözteti az önmegvalósítást a mélyebb életcéltól, mert az önmegvalósítás önmagáról szól, a másik pedig túlmutat önmagán, amikor valamiért csinálod. Én az Anamánia táncközösségnek a vezetője, alapítója és folyamatos gondozója vagyok, borzasztó büszke vagyok és boldog az én oktatótársaimra és a senior táncon belül, illetve közösségi táncon, generációkat átívelő táncon belül a táncosainkra is, mert Hát ezt a mélyebb célt, amiről az erről beszéltem, minket összehozott és folyamatosan összetart. Az összetartás számomra nagyon fontos, ezt többször kihangsúlyozott, így vagy úgy. Van testvéred? Igen, hárman voltunk testvérek, csak ketten élünk. Hmm. Fiu, lány? Hölgy, lány? Hölgy? Bocsánat, férfi, nő, ha, jaj, én még gyermek vagyok belül. É. Se, De bár te is, amikor egyeztettünk a mai napon, akkor te is elszóltál egy ilyen hasonlót. Csajszit mondtál? Aztán, így mondtatt, volt. hogy magadra mondtad, csaj vagyok? Úgyhogy maradjunk jó, ennél hát a jó. Csajog, hát ez... Persze, Na, a nekem ez ilyen színpad. A színpip, is így hívom, igen. igen. Mikor te? Szerintem öregség nincs és bácsi nincs. Én, én nem is érzem ezeket a dolgokat, el kell fogadjam, mert azt mondják, hogy kívülről fogad el, hogy te így nézel ki, és akkor ez már bácsi korszak. Nekem teljesen mindegy. A testvéreddel tartod a kapcsolatot? Nem. Nem. Akkor ezt most ne firtassuk? Én őszinte is nyílt vagyok. Köszönünk egy nagy különbség van. Az én történetem nagyon nehéz, mert az édesanyám 30 éves volt, amikor véletlenül jöttem a világra, mert volt egy iker testvérem méhen kívül. És azt a babát elvették, és azt nem tudták, hogy én pedig belül vagyok csak amikor már visszacsonálhatatlan volt az egész, és én így születtem meg. Tehát én egy véletlen Világra jövő gyermek vagyok, és azt is el lehet mondani, hogy a, hogy a szülész adta a nevemet, mert panika lettem volna, de azt nem lehetett anyakönyvezni, és amikor az egészségügyben dolgoztam, akkor azzal a főorvossal kerültem össze, aki adta a nevemet, mm -hmm. és még emlékezett is rám, mert egy napon születtem a fiával, hogy milyen érdekes <gül> dolgok vannak a világban. Na tehát az én nővérem egy idősebb, 14 év van közöttünk, 15 év, Más jelenvadásokkal bírunk, mást örököltünk. Nem mondom, hogy ez így jó, már próbáltam ezt rendezni is, de minden kapcsolat normalizálásához két félre van szükség. Hiába hajtom én magam, hogyha másik oldal passzív, hiszem, hogy ennek el kell jönnie, mert az ember nem hagyhatja el úgy az életét, hogy nem rendezte a földi létét mindenkivel. Teszek érte, de jelenleg nincs. Ez az őszinte válasz. De szép az a rész, több része is, hogy fogalmazol, az, hogy ugye nem hagyhatjuk el a e földi létünket anélkül. Balatinez Márta említette ezt, mondta így magából, azt hiszem, legelőször a beszélgetések során. Köszönöm neked is lényegében. Ugyanazon van a hangsúly. Mit gondolsz, ő is így érez, hogy ő is megtesz mindent? Ha nem. Ő, ő nem így érez? Tehát ő nem. mindent zár. Így van. Szerinted, ha most ez szóba került, a, melyik a legnehezebb emberi kapcsolat? A családon belüli, és ezt most úgy értem, hogy akiktől jövünk a szüleink, testvérünk, testvéreink, vagy azokkal, akiket majd párként választunk, ők választanak minket, és majd gyermekünk lesz. Vagy ez ilyen hasonló nehézséggel bíró. A nehézség nem rossz, nem úgy értem. Nem lehet ketté választani, mert ahogy a nagymama elmondta, hogy heted íziglen lehet visszakövetkeztetni, hogy te, mint gyermek, a szülőre, a nagyszülőre, a dédre, a zükre, a szétre, meg egyebekre. Tehát nem tudod, hogy mit hoz magában az az egy ember. A társadat pedig választasz egy párkapcsolatot, egy férjet vagy feleséget, másnak ismered meg, és mássá alakultok. Az egy nagyon-nagyon jó dolog, ha ezen az úton tudjátok egymást elfogadni, és egymást támogatni, és egy közös célért együtt maradni. De boldogságban. Együtt boldogságban. vagy, a, ha van férjed? Van, párod? van férjem. Igen, második férjem van. Az első férjemmel hét évek voltam házas, a második férjemmel 33 éve vagyunk együtt. 18 évvel idősebb, mint én, és talán el lehet mondani, hogy valamikor a főnököm volt, aztán ö, ö, szétmentek a munkakapcsolataink, és utána hozott össze a sors minket. De szerintem nekünk találkozni kellett, hiszen, ezt most meg is beszéltük, mert nekünk van egy csodálatos gyermekünk, és nagyon-nagyon jó férjem van egy példás családapa, úgy felnevelte az én első házasságomból származó kislányomat, minthogyha sajátja lett volna mindenkinek ilyen férjet, társat, férfit kívánok. Az első, a hét éves, mi rosszat tett a... Mi, mi történt? Nem tett semmi rosszat. Csak az ember gyerekkorából hozta a biztonság utáni vágyat, és belekapcsolódott az első olyan emberbe, 14 évesen, akiről azt hitte, hogy benne megvan. És meg is volt ez a biztonság. Csak amikor indul egy házasság, egy másfajta életforma, akkor kijönnek azok a más gondolkodásmódok az élet szituációiról, az élethelyzetekről, a jövőképről. És akkor az ember úgy átgondolja, hogy, hogy nem biztos, hogy nekünk van közös útunk. Ő egy nagyon-nagyon rendes ember, a mai napig nagyon jó kapcsolatban vagyunk, de másnak. Amikor együtt kezdtétek, akkor ti Húsz körüliek lehettek, ugye? 18 éves voltam. 18 amikor, éves voltam. És korosztály vagytok? Voltatok? Vagy hát, vagytok? Igen. Azonos korosztály, igen. Ez megnehezíthette a játékot? A létet, a mindent, biztosan ezt Így mondod. Van. Biztosan. Az Egy jobb, fér... igen? Egy férfi, azonos korú férfi még nem annyira érett, mint az az azonos korú. Azért Ez lesz. biztos, ezt látom. Most persze mindenkinél Igen. más azért, de egy ilyen alap... Ez egy alaptörvény mondjuk. mondjuk. Igen. Viszont mi van akkor, hogy idősebb a hölgy? Kisfiú van az életében akkor? Nekem nincs erről jogom beszélni, mert nem tudom ezt. Ja, jó. Hát nem tudom átélni, tehát én csak erről az oldalról tudok beszélni. Jó, akkor most gondolj joga. bele. Nem kell. A, gondolj bele abba, mi lenne, ha nem táncolná. Mi lenne akkor? Én az egészségügyben lennék, bár nagyon-nagyon... Beteg központú intézményben, ahol tennék, cselekednék, Te akár hospice, mindenképpen, mindenképpen, mindenképpen. Szupernából jön? Gondolj bele. Hát én igen. igen, igen. Családból. Gondolj bele, hogy az én 15 évesen kitalálta, hogy olvasott egy cikket a terápiás hennázásról. Uh -huh. Hanácskánk nagyon vizuális és beiratkozott egy tanfolyamra, ahol daganatos betegeknek hennával szépítő hennát készítenek, melkasra, fejre, és egyebek. Tehát ő 15 évesen belépett ebbe a szolgálatba, és támogató módon a mai napig is jár, és ott van. Tehát ezt ő valahonnan örökölte. Én annak idején, amikor az egészségügyi szakközépiskolát végeztem, férfi osztályra kerültem, és volt egy görög férfi egy, 100 kilós, és nem volt elég neki az étel, és egészen magába volt ott borulva, és rendszeresen visszajártam, már amikor a szakmai gyakorlatom letelt, és vittem neki ételt. És ő annyira örült, nem tudtunk nyelvet beszélni, mert görög volt, de én olyan boldog voltam, hogy én segíthettem annak az embernek. Szóval otthon szedtem a válnát, hát az, az anyukám főzött, és vittem be neki. De ha elmondhatom, hogy a lányomnak az angol tanára, aki usa származó autentik és itthon lebetegedett, sajnos rossz indulatot neki, és hetente rendszerességgel a lányom vitte az általunk főzött magyar ételt, mert jó volt nekik, mert szerették, mert ezzel tudtuk őket támogatni. Tehát a mi családunkban a segítő szándék, az valami fenomenális. Én megyek a buszmegálló mellett, és megállok, hogy fúj a szél, és elvigye meg Mondok erre egy történetet, mentem reggel szalagavató próbára, látom egy fiatal embert szalad a busz után, nem érte el. Megállok, mondom fiatal ember gyere, látom, hogy futottál, elviszlek a busz után, és a következőnél majd felszállhatsz a buszra. Így is történt, és meglepődött, hogy van ilyen ember, és úgy szállt ki, hogy az Isten áldjon meg ezért, mert, nekem, mert neki ez most nagyon jól esett. Nekem belefért, és utána pedig mentem a szalagavató próbámra, de megláttam, és megtettem, és boldog voltam tőle. És nem csak én. Nem kötekedésképpen vissza kell ugranom egy picit. Azt mondtad, hogy volt egy ember, aki erőteljesebb testalkattal bírt, és te segítettél neki. Megvan, ugye? Az étellel, hogy vittél neki ételt. Mert igen, igen, volt. az a görög férfi volt igen. a kórházban, amikor szakmai gyakorlatot teljesített. Igen, és igen, szerinted az segítés volt, igazi segít... nem kötekszem, mondom még egyszer, igazi segítés volt, esetlegesen terápiára lehetett volna őt irányítani, mert ott valami kóros, valami volt? Én csak kérdezem, nem tudom, nem, nem voltam. Nem gondolom, hogy, kó, hát, hogy terápiára. Egyszerűen csak ő Magyarországon véletlenül bekerült ő egy nagyobb étvágyjal bírt, és a súlya más, kalória mennyiséget igényelt volna, és az akkori egészségügyben ezt nem kapta meg Mivel ő itt vendégmunkás volt, itt nem voltak neki ismerősei, és ő ezt nem kapta meg a családjától, vagy a környezetétől, nem gondolom az akkori egészségügyben, a mostaniban megkapná. Csak egy kérdés. Én, a, én akkor én szeretnék tudom. erre uh, mesélni egy történetet. Szuper Tavaly vaj. májusban esett velem, Opátiában voltam a barátaimmal. Mi egy jó nevű étterembe vacsoráztunk, utána éjjel rosszul lettem, de nagyon rosszul lettem. Opátia üdülőváros, kiemelt, nincs éjjel orvosi ügyelet, nagyon rosszul voltam, mentők hát. nem hívtak, taxival kellett bemennünk Riekába, Tüneti terápiát kaptam, de nagyon beteg voltam. Alig vártam, hogy Magyarországra hazaérjek. Én az ügyeleti délpesti kórházba, a híres délpesti kórházba kerültem be. Én két nap múlva már a családomra rá, nem tudtam nézni, annyira rosszul voltam. Azt nem tudják, mi a baj, de meg kell operálni. Meg is operáltak, és egy vékony csavarodásba meg is lehet halni. Én a délpesti kórházban... Igaz, hogy öt ágyasba kaptam, de én örültem, hogy megmentették az életemet, én megettem azt az ebédet, és én nagyon örülök, hogy vannak kórházi dolgozók, szakdolgozók, orvosok, akik ott álltak akkor, és értem, mindent megtettek. Ez körülbelül mikor volt? Ez a? Ez tavaly, tavaly volt. Tavaly. De el tudom mondani, az én lányomat öt évvel, hét évvel ezelőtt operálták meg a baleseti intézetben. El tudom mondani, hogy hetente vitték el a betegek a csapot, a deszkát tehát nem mindig a magyar egészségügy a probléma, meg kell nézni a másik oldalt is. Nem a másik oldalt konkrétan, az embert, az emberi lényeket ember, ezen ember, a bolygón. Igen, igen, teljesen mindegy, hogy 2420 igen. évvel ezelőtt, vagy 2025-ben, bár nem tudom annó mi volt, meg 4000 évvel ezelőtt, az sem, amit leírtak, amit tanítanak, amit Pff, minden nap más. Tehát ma az van, hogy tudunk értekezni így hanggal, a következő nap az van, hogy felfedezték, hogy az agyunk az összekapcsolódik egy felső branddel, és tulajdonképpen mindent is tudunk, csak le kell szívni onnan azt az információt, stb. stb. Egy tudós. fejlődésben vagyunk, és egy olyan digitális változásban, hogy talán az angol ipari forradalmat lehet ehhez hasonlítani. Vannak jó emberek is. Sőt, hát talán minden embernek van jó holdala, hogy a te szavaiddal éljek, a te ipari forradalmad, az tulajdonképpen valahova nagyon mélyre hathat, hogy csinálod, a táncodról beszélünk, a tanításodról. Szülő és nagyszülő együtt rendszeresen, minden héten. A kismama megszülte a negyedik babáját, tíz napos, és ott van kis testén, és végig táncolja a táncot. Mert öröm, mert zene, mert hangulat, mert közösség, és ezek vagyunk mi. Az Annamánia Senior Tánc, az Annamánia Tánc Közösség, a táncélmény kikötője, és amit te használtál, kifejezést, mi annak uh, nem vagyunk részesei, sajnos. senior táncot táncolunk, közösségi táncot hoztuk létre, és minden nagyon szép, és hisszük a magyar zene fontosságát, a magyar kultúránk tovább a magyar nyelvnek a szépségét és a demenciában a megelőzését, de mégis mi abba a kategóriába nem tartozunk bele, amit te az előbb említettél Ez melyik ez a kategória, bocsánat? Az örömtánc kategória. Rendben, köszönöm, hogy kijavítottál. Én csak annyit mondtam, ugye, hogy a alapjában vélde aztán lehet, hogy kevertem, hogy az örömtáncosok igen, igen, igen, van egy mozgalom Magyarországon, beszélesni. amit ezekkel a szavakkal jelölnek, vagy jeleznek és ebből most nekem van komoly problémám, hogy hiába vagyok én Szenior örömtánc oktató, én maradok azon kívül, és gratulálnak az Annamániához. Tehát azért fogalmazok ilyen sarkasan, mert ez most egy nagyon kemény támadás az Annamária és az Annamánia brand vagy a csapat felé. Jaj! Mm, akkor elnézést, hogyha beletúltam, Semmi gond. Be, nyúltam, Semmi gond bár, nem nem probléma ez. Én hiszem, hogy mindig kell változnunk, és az újat be kell hozni, és egy 40 éves módszertant is igazítani szükséges a modern világhoz, de hát nem vagyunk azonosak. Ebben is a reformerségem megnyilvánul. Igen, és az irányításod is. Semmi gond ezzel, egy pillanatra visszatérnék még a fiatal emberhez, akit felvettél egy buszmegállónál, és majd elvitted a buszhoz. Azért érnék megint ide-vissza, mert azért ez nem normális, azt mondják a normális emberek. Mondták már rád egyébként az, hogy nem vagy teljesen normális? Mert ez azért fúri, Hát most minek foglalkozol te ilyennel? Nem. Körülöttebb nincsenek ilyen emberek. De jó, hogy azt is fogalmazod. Tehát körülötted olyanok vannak, akik ezt fogják, értik, hogy te ezt miért csinálod, érzik, hogy Így te ezt van. miért csinálod. Igen. Érzésből táncolsz, viszont most egy picit vissza-vissza mennék, ugye azt kihagytam, hogy a középiskola, de te egyszer említést tettél, hogy egészségügyi volt mindez. Aztán mi lett veled? Mi lettél, amikor nagy lettél? 18 most évesen tán. a Szent László Kórház fertőző intenzív és művese osztályáról Mentem vidékre egészségügybe, utána lettem pályaelhagyó, és lettem gyors és gépírón keresztül válmogyintéző, fényképész. Hú, milyen szakmáim vannak még, és utána lettem táncoktató, és gyakorlatilag a tánc. Az azóta, mióta elkezdtem. Én született pedagógusnak gondolom magam. Én nagyon-nagyon tudok hatni a gyermekekre, a fiatalokra, idősekre és mindenkire. Mondok erre egy példát, mi kezdhelyen nyaraltunk a férjemmel és sétáltunk a sétáló utcában. Tíz család állított meg, hogy Anna-Mari néni. És a férjem mondta, hogy menjünk haza, de belépek a, a külföldi csillagos szállodának a liftjébe, és ott áll egy jóvágású fiatalember, és néz rám, én kezdek boldog lenni, és, közül, és köszön nekem, hogy kezit csokolom anna Marinéni. És akkor megkérdezem, hogy ismerjük egymást? Igen, a fiát tanítottam. És mondom, mikor? Hát 15 évvel ezelőtt. Ó, mondom. Tehát emlékeznek rám, ha én megjelenek, én ott vagyok. Tehát én 160 gyerekkel foglalkoztam egyszerre, ha én bemegyek a terembe, azok csöndbe vannak. Azok tudják, hogy pontosnak kell lenni, tudják, hogy én is az vagyok, tudják, ha azt csinálják, amit én mondom, akkor minden szuper lesz, és elfogadják, hogy azért vagyok ott, hogy megmondom, és ők aratni fognak, és szeretni fogjak, és ez, és ez így is van. Minden szalagavató osztály Egyszer hozzám eljön az őszi szünetbe. Azért hívom meg a családomba, és az én létembe, hogy lássák, hogy hogy él egy család. Mert egy mai fiatalnak már, nem, már nincs példaképe férfiről és családról, nőről és gyermekről. És akkor én sütök nekik süteményt, és beszélgetünk, és táncolunk, és boldogok. Volt olyan osztályom, aki az osztályfőnök nem tudta elmondani a gyerekeknek a neveit. Öt év alatt nem mentek el kirándulásra. Itt voltak először együtt nálam. Az... Én azt hittem, hogy elsőjedek szégyedembe a pedagógus társadalom nevében. Az egészségügy az hiányzik, vagy az előjön így, hogy segítőkész vagy az emberekkel? Benne van, minden napomban a segítőségben, az egészségügyi voltom, igen. Tehát Nem ezt van. valahol így le tudod. A... Nem letudom. tudom. Most idézőjelben. Igen, uh -huh. igen. A gyermeked lány. Most egyről beszélünk, az első házasságból, Hannáróval kapcsolatosan. Mindkettő lányom. Kettő nagyobbik van. Lányom, igen, uh -huh. nagyobbik lányom, ő 38 éves, két unokám van tőle, Annalénám gyönyörűen énekel, és viszi az én zenei uh -huh. vonulatomat, és egy bűvár, egy csodakis lány. Van egy pici petikénk, aki három éves, dinamikus, megy katonai kiképzőtáborba, mondta a lányom, uh -huh. anya, odavaló, férfi legyen belőle. És van a 30 éves Hannánk, aki a harmadik diplomáját szerzi most. Az elsőt végezte a korvinuson angol nyelven, a másodikat az Eltén n angoltanári szakon, és most pedig a Pázmány Péteren fog végezni, mint ügyvéd. A harmadik nyelvet tanulja a kínait, és nyelvtanár angolul tanult franciát, magyart, angolt, és az annamáni a táncközösség jövőre Kínába utazik éppen az a lányon kapcsán. Nagyon sok kínai tanítványa van, és ő járt tavaly kint náluk és jövőre közötség 50 fővel a kínai nagyfalon fogunk táncolni. Amikor te a lányokkal értekezel, tartjátok a kapcsolatot velük mindeket tartó a kapcsolatot, tartjátok? Igen. Amikor te velük értekezel, akkor Érzed-e azt, hogy felnéznek rád? Mert azért 30-38, itt már egy kicsit másabb. Itt már túl vagyunk, hogy a kamaszkoron mert el, már elkezdhetünk esetleg gondolkozni azon, hogy visszagondolok, megyek az én időmben, hogy kik is az én szüleim, ki is anyu. Milyen a kapcsolat a lányokkal, a lányokkal? Példa vagyok számukra, a kisebbik az felnéz rám. Bár minden nap azt gondolom, hogy én ülök előtte, hogy az én lányom olyanokat mond, hogy egyszerűen megállok előtte. Ugye ő él itt a környezetünkben, nem messze tőlünk, és mindennapi kapcsolatunk van. A nagyobbik lányom tőlem 120 km-re lakik, vele kevesebb az ilyen személyes kapcsolatunk van természetesen, de a távolság ennek a számbeli határt szab. A kicsi az mindennapi tebédel, és mindennapi kapcsolatunk van. Ő maga a csoda maga, az élet értelmező, aki úgy néz ránk és úgy szeret bennünket, hogy mindenkinek hasonló gyermekeket kívánok, mint a mi kettőnkét. Most azért nem sértődik meg, ha ezt a beszélgetést hallgatja a másik lányotok? Nem, nem, nem. A Dóra lányunk is nagyon példaértékű. Ő egy nagyon-nagyon szép családot visz. Neki a férj és a gyermek az elsődleges, ami egy szintén egy példa, csak egy másik vonulatban. A nagy lányom ő angol iskolába járt Magyarországon, az Echtem angol iskolába, szeretett oda járni, utána átkerültünk két a nyelvű német iskolába. Ott azt már nem szerette annyira, ez igazából nem volt hozzánk közelálló a némete pedagógiája, utána visszakerült a magyar iskolában, és utána megtalálta a két nyelvvel az ő pályáját, és hála Istennek féri és feleség családban él, és két gyönyörű gyermeket gondoz, és ez az életmodell van előtte. Ami egy gyönyörű út, Mondjuk meg, a másik lányunk egyedül van, és ő neki az élet, mint cél. Tehát, hogy a világot jobbá tenni, a világot megváltoztatni, a világembereit a világ szeretni, a világembereit megtanítani, jónak lenni, mert csak jónak érdemes velünk lenni, mert máshogy nem szabad, és hogy mindenkiben benne van ez a jó, a szeretet, csak meg kell mutatni, hogy kell fordulni. Írt egy könyvet, emberek írnak, idős emberek, 40-50 éves férfi, aki azt mondta, hogy megváltoztatta az életét, hogy máshogy fordul most az édesanyjához, mert már érti az édesanyjának a reakcióit a Hanna könyve által. Te hogy éled azt a részét? Neked azt mondod, jó is volt a gyermekkorod, meg nem is. Beszélsz arról, hogy édesapád fogyasztott Alkoholizmus. alko az alkoholizmusról. Édesanyjád beteg volt. Most itt te, amit elmondtál, fülelvén erőteljesen, az jön át, hogy hát semmi baj. Itt minden rendben. Tökéletes. Persze tudom, a mindennapokban megvannak mindenkinek a maga problémája. De ez teljesen más, mint a te gyermekkorod. Az ember akkor megéli, hogy ez van, tehát hogy ezen nem tud változtatni. Ahogy növekszik föl, akkor látja, hogy mit is kapott. Mert azért kapott egy kitartást. Azt látni, hogy a rosszból is föl lehet állni. Ezt most a te gyermekkoroddal kapcsolatosan fogalmazod. Igen, hogy érthetve, mindenképpen. mindenki számára. Igen, igen, igen. Tehát, hogy nem vagy te az osztályban az első, sőt, az utolsó. De mindig elmondom a fiataloknak, hogy fiatalok, én dadogtam. Tehát engem általános iskolában, alsó tagozatban nem feleltettek, mert nem tudtam egy mondatot kimondani. És nézd meg, hova lettem. Tehát ma már úgy beszélek, hogy ezt senki észre nem veszi. Tehát igenis, mindenből ki lehet jönni, és minden akarni kell. Akarni kell, és, le, és osztja az élet a lapokat. Csak meg kell látni, és meg kell ragadni. Te megragadtad ezek szerint az összes mindig. lehetőség szerint összeset? relatíve összeset? Azt nem tudom, hogy a lehetőség szerint az összeset, de ha észleltem, akkor mindig, és én mindenből tanultam, és mindenből jobb akartam lenni. Az alázat, a tisztelet, a szorgalom, a segítség, a pozitivitás, a család fontossága, a mindennapok része. Igen, igen, számunkra. Hogyha nem táncolnál, ezt már az előbb kérdeztem valamilyen úton, módon, akkor azt mondod, az egészségügyben landolnál, ha jól emlékszem. Így van. Ha... De már változtatnám. É, okay. Ha meg most tovább táncolsz, akkor fejben most van ennek vége. Tehát mondjuk Igen, például a, a, a fotóriporter. <gül> jó. Ha La, Lafer a Laufer László fotóriporter, akivel ugye említettem, Igen. aki feltette neked a kérdést, a kérdés, ő azt mondta, hogy letette a gépet egy éve kb. Jól emlékszem, és most már nem fotózik. Megtette, mindent fagyoskodott. Metszöken plitvele. Szóval, hogy letette Te akkor ezt nem tudnád letenni. Tán, ezt, nem. Azért nem, mert a fotográfus párhuzam nem jó. Én is voltam. Nem is, is a párhuzam, fotozni. csak a maga Tár... az, hogy be lehet e fejezni nem lehet. Én a tánc és a pedagógia nélkül létezni nem tudok. Ezt a családom egy picit nehezen viselte. Amikor négy évvel ezelőtt megműtöttek nagyon komolyan, és én egy hónapig nem tudtam lábra állni, és nem volt körülöttem zene, nem volt körülöttem tánc, jött egy csapat, hogy ülőtáncba segítsek. És akkor bejöttek a lakásba, és akkor a férjem azt mondta, hogy de jó, hogy végre zene van, hm. végre hallja, hogy számolok, és végre úgy sogárzom, amit ő imád. Ha valaki nem tud táncolni valamiért, mondjuk én maradok magamnál, tételezzük fel, egyáltalán nem tudok táncolni, de nagyon szeretnék. Meg tudsz -e tanítani, mondjuk engem, most én most magamnál maradok direkt, mindig azért példározok valamivel, és magamra veszem, mert nem akarok senkit sem megsérteni, vagy azt mondani, hogy és smerek egy embert, vagy azt mondani, hogy mi lenne, mert akkor ne eltolom magamtól. Tisztázván ezt azért mondom, mert kaptam ilyen infokat és visszajöttek, hogy miért mondom azt magamról, amit miért így, szóval hogyan, hogyan? Tehát mondjuk mit mondasz, mondj nekem, hogy mit csinálj? Én azt szoktam nem mondani annak, aki azt mondja, hogy nem tud táncolni. Ez biztos, hogy nem igaz, mert mindenki tud sétálni. És a tánc, az lépések sorozata csak különböző ritmikával. Hát jó, de mondjuk, megint azt mondom, tételezünk fel, nincs ritmus érzékem. Minden fejleszthető. Azt is meg tudnád oldani? Megtudtad már, volt ilyen? Jó pedagógiával voltak természetesen, igen, igen. El tudom mondani a hasonlatot, a nagykapa mondta, hogy a bal meg a jobb lábát sosem tudta. Egyikre azt mondták, hogy széna, a másikra meg szalma, és egyből tudott jól <gül> Jó, akkor most, ha azt mondom magamnak, hogy széna, szalma, már táncolni is tudok, vagy sétálni. kicsit többet, mint sétálni. Ö, igen. Szereted öm, a zenét? Öm. Ja, évádom. Nálunk reggel öt szól. Mi hát, az ne? a stílus, ami neked pici korodban, ha emlékszel rá, tetszett? Amikor én fiatal voltam, emlékszem a Schlager Múzeumra, a tánckoktélre, a rádióból, és akkor még nagyon magyar zenék mentek. Amikor már cseperettem akkor lehetett bakelit lemezeket venni abba, Bonián, Gombeidensben, de azok már nagyon-nagyon később voltak. Tehát én a magyar zenén nőttem föl. Magyar nótát énekelt az apukám, amikor nagyon kedvelte a poharat emelgetni, de én azokat nagyon megtanultam. És szerint mint minden stílust kell ismerni, minden stílusban van jó és még jobb zene. A rosszat nem mondanám, mert különbözőek vagyunk, és különböző embereknek más-más tetszik. Én szeretem a komoly zenét. Mi táncolunk Beethovenre, mi táncolunk Mozart diszkóritmusokban, mi táncolunk Valmár, ugye Valmár az egy most menő fiatal együttes, de ha azt mondom, hogy jöhet a zárai vagy Pitbull, vagy Aviv vagy mondjak egy nagyon, nagyon modernet és külföldit, és az én táncosaim bármilyen korosztályból imádják. És felhívom a figyelmet a magyar szöveg szépségére, és a mostani magyar szöveg szépségére. Nem csak Máté Péter tudott énekelni szép szöveggel. A mai nap ugyanúgy van mondani valója. Na, meg kell hallgatni a maiakat gyönyörűek. Arra pontosan nem adtál választ, hogy mi volt az a fajta stílus. Mindent is ettél gyermekként? Mivel én zeneiskolában jártam és általános zenéken, tehát mindenfajta zenén nevelkedtem föl, komoly zenétől kezdve, a jazzzen keresztül, a mulatóson át, a magyar tánczenéig, én mindent hallgattam és mindent ismertem. Most a tánc. Mindent mondjál a, a, azzal kapcsolatosan. Kik táncolnak veled, kiket segítesz, oktatsz, tanítasz? Mit kell tudni? Az Annamániáról. Az Annamániáról, tehát az egész létedről. Igen, a brendről. Az a Annamánia brandről. négy évvel, majdnem négy évvel alakultunk. Én egy táncossal kezdtem az első órámat, én vele másfél órát végig táncoltam. Nagyon nehéz volt, de azt gondoltam, hogy aki eljön az én első órámra, az nem mehet el úgy, hogy nem táncol velem. Utána két hónap múlva voltunk nyolc, aztán lettünk többen. Ma Magyarországon és határon túl tíz oktatónk támogatja az Annamániát, ebből hat Táncosunkból lett, aki velem táncolt. Mondok erre egy példát. Én telki bányát imádom. Észak-Kelet-Magyarország Zemplén, gyönyörű hely. Minden évben telki bányára ötször-hatszor elmegyek. Hát, ha ott vagyok, akkor én azt gondoltam, hogy bemegyek a műfázba, és akkor én egy ingyen órát, többet is csinálok nekik, hogy legyen a faluban annak az ötszáz embernek valami. És bejött egy fiatalabb hölgy, nézett rám, nagyon szimpatikus volt, és, és úgy befolyt. Eljött velem táborba, a barátság alakult ki, és ő lett a következő oktatónk. Budapesten bejött egy gyermekes anyuka, aki láttam, hogy nagyon szépen bánik az idősekkel. Renátám rögtön azt mondtam, hogy nem akarsz te oktató lenni, mert láttam, hogy jó lennél. Ő lett a következő. És ezek a, a táncosokból lett, annamániás táncoktatók azt a vonulatot viszik, azt a azt a szerető, támogató, pozitív, életvidám, a csoportjainkra jellemző az egymás segítése és a nem bántása. Ha olyan van, hogy egymást bántod, nincs helyet közöttünk, nekünk nincs időnk a rosszra. Nincs időnk a plegykára, nincs időnk a bántásra. Ha te ezt elfogadod, köztünk a helyed, mert velünk boldog leszel, és elfeleled, hogy hány éves vagy. De akkor úgy kell lenni velünk. Ma, hogy folytassam a gondolatomat, kb. 700-800 ember csatlakozott a közösségünkhöz. Imádnak a programunkon részt venni. Mi táborozunk, mi káposztát főzünk, mi pörkölt főzön indulunk, Támogatjuk egymást vidéken, Budapesten, fellépünk mindenhol, de ha kell, akkor a szülőnapost megyünk, és a 80 évest elvisszük a Hutman Dance showra, mert hogy mi a hölgyekkel oda is elmentünk, és nekem kellett vigyázzak az én táncosaimra, a szeniorkorú táncosaimra, mert a fiatal lányok, akik ott voltak nézők, vitték magukkal, hogy milyen aranyosak, hogy hogy hát itt vannak, és az én 80 éves Edith Kém megnyerte a táncpa párbajt a 20 meg a 40 évessel szemben. Mert olyan finoman adta elő azokat az erotikus mozdulatokat, hogy hogy hatalmas sikerük volt, tehát én az életet nyújtom nekik, és ők pedig jönnek utána, mert biztosan tudják, hogy itt jó lenni. De mondok egy példát, valamelyik reggel felhívott egy senior táncos, hogy jöhet egy magával. Hát mondom, jó van, Évám, gyere, de hát kiket hozol? Hát a családomat. Mondom, mond már el, hát három gyerek, meg öt kamasz. Na hát ebből a nyolc főből rögtön öt nem beszélt magyarul. Hát jól indultunk, mert, mert Belgiumból és Svájcból jöttek. De a fiatalok úgy végig táncolták velem. Nagyon boldogok voltak az egész család. Egy hét múlva jön a táncosom, hogy felhívta az unokája, hogy mama, voltál-e táncon, és mondd meg, hogy mit táncoltatok, és légy szíves, amikor jövünk Magyarországra, azonnal akarunk. De például ebben az évben megtettük a nagy unokatáborunkat 50 fővel, a 70 éves Éva nénink szapozott az unokájával. Végig próbáltam mindent is memorizálni. Követni az tud? Nem, azt, hogy ne szóljak bele, rengeteg. Hát az jutott eszembe, hogy te miért, neked van műsorod, rádió műsorod? Hogy tudsz Légy. így, milyen szuperül veszed a levegőt? Ez ugye az, alapé, ez az életünk alapja, az oxigén vételte. Úgy végig mondtad mindezt, 18 évesen ugye tegyük hozzá, hogy én csak itt sasolok kettő. Honnan jön ez a minden beléd, belőled, csak mondod-mondod folyamatosan. Nem csoda, hogy a tánc neked ennyit jelent. A másik pedig az, hogy téged követnek. Hát nem, nem csoda hogyha valaki azt mondja, hogy megy utánad. Na de, az is eszembe jutott, hogy nem mond, mondták már azt, hogy túl sok vagy, Anna-Mari? Ezt mondták már? Vagy érdekelt Igen, ez téged? Ö, vagy idegesít nem, ez téged? Ha ezt ha hogyne, Akkor túl sok vagy, Anna-Maria. Most ideges, vagy nem akarok fölidegesíteni? Nem, De, nem, de nem miért vagy ideges. ilyenkor? Miért vagy ettől ideges, mondjuk? Vagy annak miért nem vagyok tetszik? túl sok, annak vagyok túl sok, aki konkurenciát lát, vagy akár nem pozitívan gondolkodik rólam. Erre mondok egy példát. Jó. Bocsánatot kérek. Nem kell, miért. Ebben a közösségben, amikor én ezt az oktatást elvégeztem, én bemegyek a terembe, köszönök, és én táncolom. Tábort szerveztem, és jött egy kedves oktatótársam hozzám, Katalinnak hívják, és a végén azt mondta, hogy egy nagyon jó táborba vett részt, és ő sose gondolta volna, hogy én ilyen vagyok. Mert ő úgy nem szeretett engem, sőt utált is. Mondom, Katán, mondd meg, hogy miért, mert hogy még az életben egy szót nem váltottam veled. Azt mondta, hogy ahogy én bemegyek egy terembe, ahogy én bemegyek, leülök, köszönök, az maga, az a magabiztosság, az a tudatos, az a, az a lényem, hogy én itt vagyok, aki számára nem volt szimpatikus, de sose látott ilyet, hogy én ennyire gondoznám az embereket, hogy én mindenkinek segítek, és hogy mennyire kedves, mennyire szeretetve méltó vagyok. A következő példám volt egy idős barátnőm, az ötje az Öreg Tyukok Egyesületét működtettük hárman-négyen, és a barátnőmnek valaki azt nem mondott rólam szépát. És azt mondta a barátnőm, hogy kedves, ha ismernéd őt, akkor nem mondanád ezeket a szavakat. Ahogy most beszélsz, hogy most mondod ezen példákat, teljesen a, megváltozott a hangod, ezt nem tudom, te észrevetted, de vagy sem. Jól érzékeltetted kifelé, mert hogy ilyen lágyabbá váltál, és figyelj, ha ismernéd Anna Máriát, akkor nem mondanál, nem érezné. Igen, ilyet. így van. No. és ez igen. És ez fontos, igen. Pontos. igen. É, benned van a kett, benned van a kettőség. talán a két szülő kettőssége, vagyis ahogy te fogalmaztál, Ikrek. bocsánat, minden is, ez a kettősség erőteljesen, szerintem, nem tudom, ezt érzem most, ahogy megváltozott a tónus, ahogy te fogalmaztál, hogy szép is volt a gyermekkor, meg nem is. De ebből te azt az azt követő időszakból te idáig legalábbis kihoztad, amit ki lehetett. Mi a te jövőd szerinted? Mi a táncosok jövője? Mert amikor először egyeztettünk, ezt még ugye nem mondtam, azt, amit te mondtad, ide utazol, ide nem érsz el, oda fogsz menni, ezt csinálod, ezt csinálod, ezt csinálod, ezért is jutott eszembe ez a kérdés, hogy mondták már, hogy sok vagy. Nem sok, sok. Ezt megbeszéltük. Igen, megértettem. Szóval ezen túl vagyunk. Mi a jövője van. a táncnak? Mindenképpen szeretném bővíteni az annamánia oktatókat, és minél több embert szeretnék bevonni az én általam létrehozott érzésbe, táncélménybe. Megint csak példát mondok. Van olyan, hogy innen 150 km-rel lakó házas pár el akarja adni a házát, hogy közelebb legyen hozzám, hogy ő látogathassa az óráimat. Van olyan, hogy két és fél órát, utazik Budapestre, és két és fő vissza Budapestről, hogy velem másfél órát táncoljon. Tehát valami bennem van, valami, amivel az embereket meg tudom pozitívan mozgatni. Tehát velem élik az életüket, boldogok, észesen veszik, hogy ráncosak, hogy ők idősek, mert, mert ők nem, mert az öregség az csak egy gondolkodásmód. Tehát mi nem vagyunk öregek. Amikor a lányom elmondta, hogy anya, ráncos vagy, nem számít. Ahogy gondolkodsz, ahogy cselekszel, na akkor várs öregé, hogyha elmúlik belőled a vágy, a vidámság, a kedv, a tenni akarás, az utazás vágy, vagy a segítőkészség. Ha ezek elmúlnak, és te lemész egy más alfába, akkor azt már mondom, hogy öreg vagy. Te mit kérdeznél a következő beszélgető partneremtől? Szeretné azt folytatni, amit most csinál. Szeretné-e azt folytatni, amit most csinál? Amit most csinál, igen. Köszönöm szépen. És te mit kérdeznél magadtól? Hmm. Tudok-e folyamatosan adni, adni, adni? Vagy szeretném tudni, hogy ez megmarad így. Fontos, fontos vagyok nagyon sok embernek. És szeretném, hogyha ezt nem változna meg bennem semmi, hogy mindig megújuló vágyakkal, tettekkel, táncokkal szolgáljam a körülöttem lévőket. És az emberiséget talán. malányod lányod, ő, ő ugye nem véletlenül viszi ezt a vonulatodat a kisebbik lányod. Igen, azt gondolom. Igen, igen, azt gondolom. Szeretsz a középpontban lenni? Ezt fontoltad nem. már? Nem. Nem. Nem szeretek a középpontban lenni. Amikor azt mondod, hogy sok embernek számítasz, akkor nem ez motiválja ezt az érzetedet? Ezt vagy mondataidat? Nem. Az a, az a, az a motivációm, hogy fontos az számukra, amit én tudok nekik nyújtani. Fontos az számukra, amit, amit te tudsz nekik nyújtani. Így van. Igen. És ők ezt igen. magukban meg is találják, tehát találkozik veled, táncoltok x alkalommal, mondjuk egy év, és akkor minden hónapban, akár teljesen mindegy, és egyszer azt egy mondja, hogy... Egy alkalom után úgy megy el, hogy ide vissza kell, hogy jöjjek, hogy parkinson kóros vagyok, hogy én stroke kaptam, de nekem mit kell legyek, és enged meg, hogy jöjjek, én csak ülni tudok, de az ülőtáncban részt veszek, vagy csak lássalak, mert innen az életet kapom. Igen, hogy érdemes én... haza mennem, és tovább csináljam. Figyeltem, amit most mondtál. Én azt szeretném megtudni igazából, hogy ha most ő azt mondja, akit úgy felvezettem, hogy ennyit jön, és akkor te utána mondtad, hogy milyen célokkal maradnának, és mondanák, hogy maradnánk, és ha valaki azt mondja, mondjuk egy év után, X alkalmas, azt mondja, hogy megtaláltam önmagam, már nem jönnék többet hozzád. Nem azért jönnek, hogy önmagukat megtalálják de megtalálhatják? Volt olyan, aki azt mondta, most nem, nem azt mondom, hogy rosszul váltok el, tehát ne ezt az utat vitt, hanem azt, hogy mondom a példát. Köszönöm szépen, hogy ezt az érzést, amit ebben a mindegy egy évben x éptalan alkalommal átadtál, megmutattál, és, most és felfedeztem azt a valamit. Igen, de nem a rossz értelem, hanem hogy azt a mindenit, Köszönöm ezt az Igen. egy évet, Anna-Mari. Ilyen volt És már? akkor vége, ugye? ugye erre gondoltál. Igen. Nem. Ha nincs egy hétig tánc, vagy nem találkoznak velem, akkor, akkor nem bírnak magukkal. Tehát, ha minden másnap nem írok ki nekik valamit, vagy nem küldőzenét, már azt hiszik, hogy baj van, és már jelenteznek, hogy hát nem hallják a hangomat. <gül> és mi egymást, mi nagyon-nagyon szeretjük. Tehát úgy nem lép be táncos hozzám ajtón, hogy én nem megyek oda, és nem köszönök neki. Én megölelem, és én mondok egy szépet neki, mert az fontos, de mindig igazságot. Mert szerintem az élet akkor kezdődik, amikor merünk szeretni. Hát Anna Mária, te nem adott fel. Pedig aztán berporóbálkoztam innen is, onnan is, nem meg tudom. amonnan is. Nagyon jól, hát én szűz vagyok. Felegi Anna Mária, reformer, inspirált dinamit. Inspiráló vagy inspirált dinamit? Nem, inspirált. Inspirált, mert nem mindegy. Mert Nagyon ír. szépen köszönöm a beszélgetést. Sok táncost és sok erőt és igazi szeretetet kívánok neked és nektek. Kedves Zoltán, nagyon köszönöm a megkeresést, öröm volt veled beszélgetni, és elmélem, hogy a hallgatóknak is adtunk valami pluszt, és ebből az a félingről valamit meg tudtunk csillogtatni. Na akkor most még egy jelentkezési útvonalat, hol lehet beütöm, bepötyögöm, mit csinálok, hogyha Igen. szeretnék eljutni Facebookon oda. Facebookon vagyunk. Annamánia a táncélmény kikötője. Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy most? Elmondanád valakinek?